Higenda e bastunit nga data 16 mai në Kinema Elbasan, në Kinema Rozafa Vlorë, më 7, 8 dhe 9 qershorë në Palatin e Kulturës Labëria Korçë, më 3, 4 dhe 5 korikë Teatri Anton Zakoçajupi Lori Cafe të bën verë në akull me kapucino dhe macchiato Kula, kula, kula, kula Spaj Now, Top Radio, Top Radio, Almanaku, on this day, in the most important day of the day, in the Top Albania Radio.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 Gjithja për këtë verë të nëzet është lori kafe cappuccino dhe macchato, freskoni dhe mërë njështë të tjene duhur të kafeines për të përbaluar ditët nëzeta, shërbeje të fëtot dhe tunde para përdojrimit. A rëgëtohu për mes aplikacione digitalë nga ku doj që ti ndodhesh, me përmbajtjen më të pasur televizive të kanaleve ikon, me filma, programe për fëmi, shqipë. Dokumentarë, bashkë me librarine i jash zakonç me video në demandë për të pare shiuar gjithë shka ku ti dëshironë. Abonohu në paketën familjare me të shmimin e ofertës për vetëm 8.900 lek në vitë, në faqën zyrtare digital.l, si dhe në gjdo pik të autorizuar shqitje. Digital. 20 vjetë, pjesë e familjes. In a good mood every morning On top Albania Radio Rise and shine Wake me up Nga e hëna në të premte Ora 6 në Top Albania Radio Kampionët jenë qithë nën krahë njëritjetit E bajta vrastare shëmë në dhapet fundushtarin me mba Andurhyrë dhe arbitri Rigo pa fju dominimi absolut të Florian Marku që feston me flamurin kuqe zi. B-52 Qithmon krakre në rison komptare Florian Marku Energia që ju duhet për të qenë qithmon kampion. Kitorët e mija je dedikoj flamurit. B-52 Kysh i veti, mos harroni. Por kujtes, sigurohuni të ledzoni qithmon B-52 para se tablini. Premi më kualit i me njërë të zez dhe klasik test me njërë të kuqe. B-52 energjish përthyese. Ne, tek Gjirofarm, kemi të rëzhguar traditën shëkullore të jugu të Shqipëris në prodhimin e kosit. Vajzdojmë të sielim edhe sot të njëtin kos kremos dhe me shijet të pasur, pasi as gjë nuk andryshuar që atëher, as natyre e mrekullueshme dhe as dashuria dhe pasion ju. Gjirofarm, kosi i vërtet tradicional nga jugu i Shqipëris. të pi emocionet e kombëtares dhe shios si do ti Euro 2024. Në Globë gjeni me ullje të gjitë televizorët dhe kondicionerët. Smart of iSense 55 inch, uvë dëk 4K, për vetëm 34.900 tek. Smart of iSense 65 inch, uvë dëk 4K, 34% ullje, 25.900 tek. Në shdo dy qanë Globë dhe online, nga data 4 dheri në 16 qërëshorë. Globë, cilësia është kursim. La Calut u prodhua për herë të parë në vitin 1925 në Gjermani. La Calut ishte pasta e dhëmbëve e parë mjekësore, pasi të gjitha pastat e tjera ishin një miks substancash pa efekt kurativ. La Calut solli një trend të ri e dhëmtja pastë me efekt të menjëhershëm që në përdorimin e parë. La Calut aktiv, pastë medicinale që ndalon gjakderdhjen dhe forcon mishrat e dhëmbëve, pastron butësisht dhe parandalon paradontozën, duke i ulur një gojë të shëndetshme dhe një buzëqeshje rrezatuese. Festojm së bashku 20 vjet digital dhe ky është momenti juaj të përfitoni nga oferta me ulje historike çmimesh deri në 45% tek abonimet familjare premium si dhe surpriza për çdo klient të ri. Ju presim në dyqanet tona ose online në faqen zyrtare digital.al. Vera më e bukur se kur po vjen të e dini pse, sepse Max Optica vjen me ullje deri në 50% po po, ullje deri në 50% në të gjith koleksionin e syzëve të delit dhe optike nuk e keni ndenë se qfar po unë bisni nga koleksionet e fundit të brandeve botrore më prestigjose da incitoni të përfitoni deri në datë 30 qërshor në të gjithë rjetin e duxaneve Max Optica dhe online në Max Optica.com Max Optica Max Your Vision Spajt Njështë të karjerë, mellë ato tomate të zëmërkau, antitalë që në pëshinë dhe qikjetë. Keqenë, jeviçurave nga i pjatë fasule pa djerdur ujën e parë, se shkak unë dragast që e marë. Një, suri burra! Qarej, pse e ne nuk din këndojmë, në he? Në bama, një burra! Shmijerë në përështë në qikjetë! Pilo, t'ka më dhejmë, Pilo, Shalqiri të marë gjithë nga me brovë, që nuk shperdeka. A, Pilo nuk rjetë rusë me trangën e tomate, Pilo, jo! Ska qëllë e krasë, e s'kjithu këtë punë, ma vjerë qik putiri këtu mua. Vjerë qik të kufjetë qëtë. Ja, që është pazari fundit për përpanje, për t'kjellë mirë, për t'kjellë! A, një të ljuftarë, dha muziki, të albanski aradje. Marshall, you're crashing along the go. Jo et keqen jo. Top Albania Radio. Jo. Oh, like top Albania Radio. Vintage, episodat e tëra të Top Albania Radio Vintage i gjeni në faqen tonë në YouTube uh. Top Albania Radio Live. o radio e top channel ka kampionin gjithmon e gjithmonkë ri-titelit e majtafrastare shonë rapëz kundëstarin memba ka ndërhyer arbitri i ringu pasi dominimi absolut ka florian marku që feston me flamurin kuq e zi b52 kismon klar clenari son kontare florian marku energia e youtube-t për të qenë gjithmonkë kampion Pitorit e mija e ja dedikoj flamurit. Bëbës të dysh, kësh i vetu, mos harroni. Por kujtes, sigurohuni të ledzoni gjithmon Bëbës 22 para se tablini. Premium quality me njërë të zez dhe classic taste me njërë të kuqe. Bëbës 22, energish për thyese. Për zgjedhje që bërë një sotëri për orën, të regon shumë rëth ti. Enco atini, dizajn italian dhe mekanizm zviceran. Bli online në website-in ton enzoatini.pl, në rjetët tonën sociale, ose në dyqanin ton fizik të ksheshi Wilson, tiram. Design ekskluziv nga kashare. I gjithëset i ceremonial me 30%-ulje. Transfer dhe me komision zero në euro, <turs> qa dhut këj mo? Po mo, më ke di e di. Me pej sera, transfertat janë me zero komision drejt gjdo bankën e Europë. Shkarku aplikacionin, hap logarin, rinë bushe dhe transfero para me një herë, ku do në Europë me zero komision. Oh, me vërtheke, provoje, merë dhe 500 lekë dhuratë. Fopër bizneset, se kam ato erë B&B të dhe otejrin e kushos. Ah, atje është më shtrejnjtë, me një euro komision parvërsi shumës. Provojë tani, 5 minuta punë është. Pesera, një aplikacion mundësi i thellë. Dizajn ekskluziv nga Kashare. I gjithë set i ceremonial me 30% ulje. Me me me zipoj pres pushimet e verës. Ku do shkëmë këtë vit? Ti e di që çdo verë fantastike fillon në Jumbo. Bobo, i morë të gjitha produktet, çdo gjë në listë, por edhe nëse kam harruar diçka e porosisim online. Hmm. Pas ke mi harruar pishinën dhe karriget e plazhit. Porosit edhe disa lotra të tjera. Erdhë Porosia. Çdo ver fantastike, fillon në Jumbo. Na viziton në dyqanet tona ose porosit në jumbo.al gamën më të gjerë të produkteve verore me çmimet më të mira. Jumbo, bota e buzqeshjeve. Më mirë të dish apo të kesh. Është më mirë të dish. Që keat është lider në tregtimin e veglave të punës dhe aksesorëve që lidhen me to. Kë që eksperjenca jon 25 vjeçare, shumëllojshmëria e mbi 12000 produkteve, bashkëpunimi me mbi 500 partnerë ndërkontar, me çmimet më konkurruese dhe shpërndarje në të gjithë Shqipërinë, Kosovën dhe Malin e Zi na bën kompaninë lider në treg. Është më mirë të dish se çfarë ke, dhe ti ke mundsinë të zgjedhësh Keat. Na kontaktoni në 067 60 44 613 ose në keat.al. Keat, .keat. Hard work made easy Ah, bet, solch arom familie. Kujtimet e fëmijërisë më vijnë nëpër mend. E kush tjetër mund të më japi këtë ndjesë sesa shtëpia që kam bler pranëdedit me Century 21 Albania? Ne jeni në kërkim të pronës suaj të ëndrave? Zgjidhni Century 21 Albania dhe shërbimin e 400 gjende profesionist. Nisëm në 2008 dhe sot operojmë në Tiranë, Durrës, Sarand, Vlorë, Shkodër me 43 zyra përfaqësuese në industrinë imobiliare, ku eksperienca është e yjerë zakonisht. Century 21 Albania sbashku realizoj ëmndra super ulje verore në jysk karrige kopshti 4000 lekë jashtok 1300 lekë tavolin mesi 1300 dhe 1600 lekë jysk jetë skandinave ti je fermer nuk është daj qe let të duhet të zgjohesh herët të mëngjes të kujdesesh për fermën për lopët, të kuptoshë gjithë shka për të cilën ato ka nevoj. Por të jeshë fermerës qita së bukur, me qumshtin tonë gjithë mon natural, si dhe me përkydesin që a i merë nga lufra për mes paserizimit edhe kontrolit të cilësis, në cilëlim në familjen tua e një copës të naturës. Shtu që, pambashtisht të cilin paketim të qumshtit lufra zhjindi, ju do të pini gjithë monë qumshtin e freskët të fermës tonë. Qumshti, lufra, qumshti i Prandeti krijohen përvojat më të paharrueshme, të qeshurat, aventurat me miqtë e familjes. Këto momente do të jetohen në rivjerën më të bukur, në një përvojë unike, ndërthurur me kujtime të reja, trembe dhe shije kulinarë, të gjitha në një destinacion. Galeria Baytech, një qendër tregtare që do të bëjë bashk blerjet, artin, të bukurën, diellin dhe dallgët e Bregdetit. Galeria Baytech, Shop Along the Coast, Sespede, The Green Coast. Vëndisht një wake, wake up Wake up Në Top Channel dhe Top Albani Radio Ashtu si natyra bën magjin e saj Dhe nasil frutat më të mira Ashtu dhe ne Freskoemi me shje naturale të produkteve Fruvita Mold, dardh, vishnje Pjeshk apo portokal Silido frut Ajo në të farun besoj e shtemri Fruvita Vetëm fruta dhe asje tjetër. Në Intesa San Paolo, Bengel Benja, ne besojmë se ëndrat janë bërë për të jetuar. Aplikos sot për kredin personale me zero komision administrimi dhe norm interesi që filon nga 4.2%. Intesa San Paolo, Bengel Benja, për atë që ka më shumë rëndësi për të të. Eto me monetai mm -hmm. conesh harmony. Filluan uljet e sezonit deri në 50% ulje në mango, parfua, Aldo, Umun Secret, Okai, Geox, Carpiza, Springfield, Corteffield dhe Prenatal. Duke filluar nga data 6 qershor në dyqane dhe fga.al. Woot woot woot woot woot woot woot woot woot woot woot woot Cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it. This is in its in its dance. You ain't never seen. Cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Festojmë së bashku, 20 vjetë digital, dhe kjo është momenti juaj të përfitoni nga oferta me ullje historiket shmimesh dheri në 25% të kabunimet familjare e premium, si dhe surpriza për gjdo klientë të ri. Ju presim, në dyqane tona ose online në faqen zyrtare digital.pikalo. Kontrollon sistemin varë, akurton një. Në së nëmë, në këtër! Shia që meriton kur përën gjithë shka që skuadra jote të fitoj. Lëqenë dhe bastonit. Lëqenë dhe bastonit. Nga dhe të 16 maj në Kinema. Elbasan, Kinema Rozafa. Vlorë, Mështatë, Tete dhe Nënqershorë Korçë, Mëtre, Katër dhe Peskurrik Blini biletën në films.topvischannel.tv Wake Up, Wake Up Pondisht një Wake Up në Top Radio e Top Channel Here we go Alla e hnikin Radio Hits When people say to find a cat And I left them down for the reach Now I'm lonely La Moreno, see fun and sexy show Seistata come on Jeff for a play in the floor Top Albania Radio Hits design ekskluziv nga Kashare. I gjithë setit ceremonial me 30% ulje. Të gjithë fëmijët kanë nevojë të jetojnë në botën e tyre, të luajnë, të argëtohen dhe të Ba, ma, a të vërtet çokoladë? Sa mirë ma gujtove, po, kam blirë disa super vitamina me shie kajsie ose qokolate. Usa se mirë la mami. Ka vit, tabletët përtypshme dhe me shie qokolate ose kajsie plot me vitamina me përthithje të shpejt. Më shumë energi dhe shëndet, për ty dhe për mua. Ka vit multivitamins, për fëmi dhe të rritur. Oreksi përloj, s'ka mosh. E gjeni në shdo farmaci. Vera fillon me Penti. Zhytuni në koleksionin e roba banjove dhe aksesorve të plajit Penti, ku sigurisht ka diçka për të gjithë. Për më shumë adrenalin dhe qaste magjike, zgjidni roba të banjos Penti, perfekte për të gjithë destinacionet. Të punuare me materialet të cilësit së lartë, ju sigurojnë reha ti dhe qëndro e shmëri edhe në aventurat më aktive në uj. Vizitoni dy shanet Penti në QTU, Ring, Sheshi Wilson, Duras, Shkoder, ose klikoni në websajtin stina. .l. Yuni gati e voshim në plazh me penti. Gati për ndryshime në shtëpi. 15% ulje në të gjitha elektroshtëpiaket Mile nga Electromagic. Eja në tona, pa e janë në shorumet tona. Zgjidh pajisjet të tua të preferuara dhe nëse dëshironi mund të përfitoni me kartën tuaj BKT Prima. Ndito, oferta është e vlefshme dheri në njëzët qëshor, në gjeni në Vasil Shanto, Presti Qom, Elbasan, Vlor, Fir dhe Gjirokaster. Mile, zyrtarisht nga Electro Magic, përjeto eksperiens. Në ju duhet një dhom gjumi ere, me dizajnin më të fundit, me të shmim oferte dhe të jetë gati për të dorzuar në banes, Best Seller është vendi ku mund të përfitoni modelet e reja, në 25% ullje, duke shtuar zgar dhe dyshek premjus. Best Seller ofron transport falas në të gjithë Shqiprin. Ashtu si bletet, mbledhin e këtarin dhe shtojnë mjaltin e tyre gjdo dit për një të ardhme të sigur, edhe kursime të uaja. Mblidhen dhe ritem për ju, në depozitën e hopur, Nga Fibank Normi interesi që rritët progresivisht Gjdo muaj Mundësi për t'i të reqhur fondet Në gjdo ko Pa e humbur interesin e fituar Norma interesit e larta Deri në 6.5% në lek 4.5% në euro e dolar Fibank Cilsia vjene para Tëm shkarkuar në celular Aplikacionin Tele Shëndet Të cilin e bleva online dhe shumë lirë Qfar përfitoj do pyes një ju Konsultim për gjdo ankes mjekësore. Kryej vizit okulistike falas. Kryej vizit tek dentisti falas. Përfitoj zbritje për shërbime në klinika dhe spitale private. Dhe, më rëndësishmja. Si gajl Unica Grup Austria, më mundëson kryerjen e një që kapi, një soj si a i që kryet sot në Japoni. Po po, e dëgjuat mirë. Që kap si pas protokollit japonez. Êshtë më mirë të parandalosh një sëmundje Se sa ta kurosh atë Në The Urban Flow Shoes, dyqanin më të masë të këpucëve në të gjithë Shqipërinë, Flow ju fton të ecni bashkë duke ofruar super çmime në markat më të mira të këpucëve në Treg, si Lumberjack, Kinetics, Polaris dhe US Polo. Duke mirë, ndjehu akoma më mirë në rrugë, zyrë, palestër apo shtëpi. Për kampionët e vegjël, koleksioni i këpucëve Spider-Man dhe Frozen ju pret për të hedhur hapet e parë drejt suksesit. Na vizitoni në Tag, QTU, Rruga e Kavajës, Shkodër ose klikoni në websajtin stina.al. No, no. Kokuc për të gjithë familjen. Ach, det soich arme familie. Kujtimet e fëmijërisë më vijnë në përmend. E kush tjetër mund të më japi këto ndjesi, sesa shtëpia që kam bler pranë ditit me Center 21 Albania. Në thejeni në kërkim të pronësuaj të ndrave, zgjithni Center i 21 Albania dhe shërbimin e 400 gjendë dhe profesionistë. Nisëm në 2008 dhe sot operojmë në Tiranë, Durës, Sarandë, Vlorë, Shkoder me 23 zyra përfajsuese në industrinë imobiliare, ku eksperienca është e jërë zakonshme. Center i 21 Albania, së bashku, realizojmë ndra. Prandëtit krijohen përvojat më të paharrueshme, të qeshurat, aventurat me miqtë e familjes. Këto momente do të jetohen në rivjerën më të bukur, në një përvojë unike, ndërthurur me kujtime të reja, trembë dhe shije kulinarë të gjitha në një destinacion. Galeria Baytech, një qendër tregtare që do të bëjë bashkë blerjet, artin, të bukurën, diellin dhe dallgët e Bregdetit. Galeria Baytech, Shop Along the Coast, Sestedi, The Green Coast. Ja. Shiko të ardhme nëndritu me njipa E mbesa bekimet në bukra Kemi qëlimin të shto e minjet Kushe minet me ndojnë pundra E këtë ti si me bo bur E i arme Bajsh me sot o kur E i arme Kjo është druga tur E i arme Besë njetë tur E këtë ti në dorë të ndryshosh në rëmë Qikudzim, tu thuash jo armëve. Un jam një personi natyrash, jam një personi aventurës, person që adhuron sportet ekstreme dhe Shqipëria më mundson të gjitha. Më pëlqen të jetoj dhe të punoj në Shqipëri sepse un këto kam gjetur të gjitha rresorsat për të praktikuar pasionin tim dhe profesionin tim. Njerëzit mund të arrijnë jetë të suksesshme këtu në Shqipëri. Fillimet e reja janë gjithmonë të vështira, vështir të është shumë më e vështirë të ndjekësh pasionin tënd në një vend të huaj sesa ta ndjekësh atë në vendin tënd. Ndërto te të ardhmën tënde këtu. Vapaveres të ka bërë të shkrihesh? Të prezantoj marratisjen përfundimtare nga dielli i përvlues. Hyr në një bot rehatie ku çdo frymarrje është një fllad freskues, kondicioner Daikin, të projektuar deri në perfeksion për rehatinë dhe qetësinë tënde mendore. Gjej zgjidjen perfekte për shtëpinë tënde në daikin.al, ashtu siç dëshiron ti. Lesh, në Top Albania Radio. Gjatëta e posaçme e lan në fuqi masat e dhënë më parë për 32 personat e grupit kriminal që krijonte dokumente false për shqiptarët që donin të shkonin drejt vendeve të Bashkimit Evropian apo Shteteve të Bashkuara. Spak bën të ditur se të përfshirë është janë edhe një efektiv policie i komisariatit numër 5 i cili shpërdoroi detyrën pasi kishte dhënë për aktivitetin e paligjshëm dhe nuk e referoi çështjen, si dhe një avokate e cila udhëzonte të, të interesuarit si ta aplikonin për vizë. Prasja në dërmi e recepcionistit Erald Nëvruzi për përkrahjet autorit të krimi, Gjukataj Vlorës, Lianë Burgë, Daniel Qosin e David Lartë, i ndyponojësit e hotelit Greqë, akuzonës e ndimuan 23 vjeqari nga Raltë Shehu, të lërgonë të nga mjediset e godinës trupin e pajet të 31 vjeqari që u gjetë të prenden me zgjipes dhe vunojtë. Në Gjukatatash fashem pendes e thanë se ishin në nënkërsenimin e armës për të fshehur provat. Zgjedhjet për Parlamentin Evropian dje u mbyll procesi i nisur të enctype në 6 qershorit, rreth 373 milionë shtetas në 27 vendeve të BE-së u thirrën të votonin. Greqia ishte ndër vendet e fundit që votoi dhe sipas sondazheve Parlamenti Ardhshëm Evropian do të dominohet nga partitë djathta. Presidenti frances Macron një oftoj se po shpërnda në asamblenë kombotare dhe do të thëra zjedhjet e parakoshme më 30 qeshor dhe 7 korik. Macron tha se rezultati e zjedhjive të parlamentit e Europian është një rezik për Fransen dhe Europën. Në Fransë rezultatet të, të reguan se partia ekstremit Diathe Rally National ka dal në krye me 31.5% të votave, më shumë se dy fishi i partisë rilindjes të presidentit Macron. Autoritetet greke e vunë në pranga një kandidat për euro deputet në rajonin e erodopit, tek sa dyshojt se shpërndante fletë votimit të plëtsuarat të pakicës, partia e barazis, pashjes dhe miqësis. Nuk tjetë sa fletë të plëtsuarat votimi ka rritur që të shpërndante, pas arrestimit të tërgua në komisariat dhe më pas do të paracitet në prokurori. Kjo është top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.piktopalbania.com Ashtu si natyra bën magjinë e saj dhe na sjell frutat më të mira, ashtu dhe ne freskohemi me shijen natyrale të produkteve Fruvita, morr, dardh, viçi, pesh apo portokall. Cili do frut? A jone asfarum me soi e shtemi. Fruvita, vetëm fruta dhe asgjë tjetër. Ergëtohu për mes aplikacioni digital bë nga ku doj që ti ndodhesh, me përmbajtjen më të pasur televizive të kanaleve ikon, me filma, programe për fëmi, shqip, dokumentar, bashkë me librarine jash zakonç me video në demand për të pare shiuar gjithë shka ku ti dëshiron. Abonohu në paketën familjare me të shmimin e ofertës për vetëm 8.900 lek në vit, në faqën zyrtare digital.l, si dhe në qëto pik të autorizuar shqitje digital 20 vjet pjesë e familjes do <tune> it do it do it do it do it do it do it do it do it do it do it cool cool cool cool cool cool cool Cool up. cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Ashtu si bletë të mbledhin nektarin dhe shtojnë mjaltin e tyre çdo ditë për një të ardhme të sigurt, edhe kursimet tuaja mblidhen dhe rriten për ju në depozitën e hapur nga Fibank. Normë interesi që rritet progresivisht çdo muaj. Mundsi për ti të tërhequr fondet në çdo kohë pa e humbur interesin e fituar. Norma interesit e larta, diri në 6.5% në lek, 4.5% në euro e dolar. FIBank, cilsia vje në para. Zonë që këtë bastunë është i vjetër sa vedhët bota. Legjenda e bastunit nga data 16 maj në kinema Elbasan, Kinema Rozafa, Vlorë, më 7, 8 dhe 9 qershor, Korçë, më 3, 4 dhe 5 korrik. Blini biletën në films.topvisional.tv. Wake up, wake up. Fondi i këtij wake up në Top Radio e Top Channel. Mjaftoni një, një klik nëpërmjet aplikacionit Gram Taxi për të rezervuar udhtimin tuaj sa më shpejt për në aeroport ose nëpërmjet numrit të telefonit 069 50 22 222 Gram Taxi vimë për ju me super ofertë Tirana Aeroport vetëm 1000 lekë Design ekskluziv nga Kashare i gjithë seti ceremonial me 30% ulje Transferta me komision zero në Europë? <laughs> Qa dhuz këj, mo? Po, mo, më këtë di e di. Me pej sera, transferta të janë me zero komision drejtë gjdo bankën e Europë. Shkarku aplikacionin. Haplogarin, rinë busha dhe transfero para me njëherë, ku do në Europë me zero komision. Oh, me vërtheke, kë? Provoje, merë dhe 500 lekë dhuratë. Fopër bizneset, se kam ato erë B&B të dhe otejrin e kushos. Ah, atje është më shtrejnë. Me një euro komision parvërsi shumës. <laughs> isera, një aplikacion mundësie si të thellë. Vera filon me Penti. Zhituni në koleksionin e roba banjove dhe aksesorve dhe plajit Penti, ku sigurisht ka dishka për të gjithë. Për më shumë adrenalin dhe qaste magjike, zgjidni roba të banjos Penti, perfekte për të gjithë destinacionet. Të punuare me materialet të cilësit së lartë, ju sigurojnë reha ti dhe qëndru e shmëri edhe në aventurat më aktive në uj. Vizitoni dyshanet Penti në qëtë u, ring, sheshi Wilson, durës, shkoder, ose klikoni në websajtin stina .picale. Yeni gati e voshim po në plazh me Penti. Ju duhet një dhomë gjumi e re me dizajnin më të fundit, me çmim oferte dhe të jetë gati për t'u dorëzuar në Banës. Bestseller është vendi ku mund të përfitoni modelet e reja në 25% ulje, duke shtuar zgardh dhe dyshek premium. Bestseller ofron transport falas në të gjithë Shqipërinë. Filuan ulljet e sezonit, tëri në 50% ullje, në Mango, Parfua, Aldo, Women's Secret, Okadi, Geox, Karpiza, Springfield, Korte Fjell dhe Pre Natal. Duke filuar nga data 6 qërshor, në dyqane dhe FGA Pikal. Mirë mëngjes, oja pasionuar i pasë pushimeve Jelodhur duke parë miqë të tu duke postuar foto në plajsh Ndërsa ti e në punë dhe të kazën depresioni pushimeve pa bërë pushime Je duke bindur veten se vetëm dushin në mëngjes një afton për të freskuar Por mund të kesh të gjitha Prenototan i pushimet, bli të gjitha robat e plajit, s'ke lek, s'ka problem, mos i thujë i parimet për para. Credo.Kall të finanson në 15 minuta, vetë me kart identiteti. Kredia e par falas, apliko online në Credo.Kall. Credo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 Nëse barë ku juaj dhemb, le të jetë nga i qeshura dhe jonë nga të regullimet intenstinale Kur kjo ndovë, më bështetë një tek enterogermina Në rast të regullimesh intenstinale, oflonë miliarda bakteret të njëra të tila të punojnë në harmonimet tukri Barë ki luntur, momente të luntura Rojenima. Gjat <laughs> para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin ose konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme. Kryove në shetë më trendit të momentit vetë me koleksionet e brandit Tezenis. Tezenis ofron koleksion në argëtuese, plot stil dhe njëra, për të gjithë familjen. Spulloni koleksion në robave të banges me materialet të rehatshme dhe njëra të përjetshme. Koleksionit Tezenis Swimwear ju bretë në digitatyshanet, në tek, qëtohu, ring, toptani dhe sheshu Wilson. Argëtoni me Tezenis duke kryuar veshitëreja për shdo okazion. Ah, deth, zojq, Aron familje, kujtimet e fëmjëris më vino për mendë, e kusht jetër mund të mi api këton djesi se sa shtëpia që kam rrë prandetit me Center i 21 Albania.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 Vanto ju zbulon krenarin që përfaqëson gjithmë mjeshtërinë skandinave. Elektro-shtëpiaket Asko. Gama e frigoriferëve, lavastoviljeve dhe furrave me performancën më të lartë, si dhe lavanderisë me procesin më të qetë, vijnë për ju me ulje të dedikuar minus -20% në showroomin Vanto deri në 20 qershor. Ju mirpresim pran kompleksit Deliorgi për një konsulencë të dedikuar. Selim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxton tashmë në tregun shqiptar. Bëni një investim të zgjuar. Do të, të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxton për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxton, dhurojeni komfortin jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju. Dhuro një bot plot ngjyra e aventurës me Vodafone More. Hyr tani në My Vodafone App, zgjidh kuponin tënd dedikuar fëmijëve dhe shijoni së bashku më shumë shpërblime çdo ditë, vetëm sepse je Vodafone. Wake up. Ju po ndiqni Wake up. Wake up. Në Top Channel, gatov Albanian Radio. Wake up wake up. Von dich neu wake up na Top Radio e Top Channel. Ma kampioni di Angsmunkra njëri tjetrit. E majta flasare shon nga beti kundëtar i Memba. Ka ndërhyer arbitri i ringut pas një dominimi absolut pa Florian Markut që feston me flamurin kuq e zi B52. Gjithmon krakre në rison komptare Florian Marko Energia që ju tuhet për të qenë Gjithmon kampion Kitorët e mija e dedikoj flamurit B-52, kush i vetu, mos harroni For kujtes, sigurohuni të ledzoni Gjithmon B-52 para setablini Premium quality me njërë të zez dhe classic taste me njërë të kuqe B-52, energish për thyese This is the moment that I'm waiting for Finalco piet e gazuara germane. Ju ajet jam. Wow, ku është arsyeja pse Sinalco është vlerësuar brendi i shekullit? Të gjitha shihet pa ëmbëlsues artificial. Sinalco, cilësi që mund ta shijoni tani edhe në Shqipëri. Vizitoni Electronic Line për të rejat e fundit me produktet Apple blini online website don electronic line big eu në rrjetet sociale ose në dyqanin ton fizik tek rruga Mine Peza Tiranë super ulje verore në yysk karrige kopshti 4000 lekë ystök 1300 lekë tavolin mesi 1300 dhe 1600 lekë yysk je te skandinave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 Në gjdo shtëpi, në gjdo ekran, si edhim shpirtin e fitores për gjdo qmim. Në GoTek Electronics, të gjitha modelit e televizorve do i gjeni me super qmima. Televizor Philips 55 Polsh, modeli e vitit 2024, me ekran 4K Ultra HD, për vetëm 39.990 lek. Mos Humba, si një moment, me televizorin Samsung 23 Polsh Smart TV, 36.990 lek. Eja dëmer televizorin tëndë me qmimin më të mirë nga data 1 deri në 10 qershor, Gotek Electronics. Më e mira është këtu. Ah, det soj. Arom familje. Kujtimet e fëmijërisë më vijnë në përmend. E kushtjetër mund të më japi këtë ndjesi, se sa shtëpia që kam bler pranë ditit me Center 21 Albania.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 Pra e vlezë familje e madhe të sile mi qenje suksesi Po ke nevoj për ndihime ke, me krat e hapur të kresif Gudzime po u bur Lej i armë Bajsh për sot o kur Lej i armë Kjo është ruga tur Lej i armë Besë një të tur E ketë ti në dorë të ndryshosh vërëm Ki gudzim të thuash jo armëve E këndezur kondicionerin? Po. Ata thonë se qmimet e energjis janë rritur? Po. Dere në tavan? Po. Në ngritën në qiel. Shiko këto qmime. Wow. Qëfar do të hamë? Ju keni kornizat e tritareve alumil edhe kjo duket. Sepse me kornizat e tritareve alumil, ju gëzoni termoizolim të lartë dhe kurseni e energji dere në 50%. Alumil. Nëndërtojmë gjdo ditë për sosë mëri. O Ferë të ëndrave për gjumë të ëmbël, merë 2 shek Levander për 2 persona, për vetëm 7.990 lek, bashk me 2 jasë të klasik dhurat, kurse maksimalisht dhe kap ulljen e pabesueshme. Ofroj vetës rë ati gjatë fjetjes dhe përjeton bështetjen optimale, 2 shek Levander i përshtatë shumë për gjdo person dhe me të shmimin fantastik, vetëm 7.990 lek, bashk me 2 jasë të klasik dhurat, Komodita Home. Ndjehu, komo. Proshute pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzierdhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshute pjekur EHV. Azinë dilsin. Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na fali ngrohtësi. Psikologjia e djecënurit brenda. Diësia e mikpritjes. i Apex Everest me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems Makes a Home. Imagjino një kuzhin plot jetë të mbushur me jehonën e gëzimit që sillin ngjyrat. Kjo është magjia që sill Smeg. Shtëpi në qytet, mal apo bregdet, Smeg e shçelësi për të shtuar vlerë çdo këndin e pronën tuaj. Guço me Smeg. Kompleto një kuzhinë ëndrash me 4 pajisje për 2990 euro. Furrë, pianur, aspirator dhe frigoriferin ikonik Fab deri në 20 qershor. Na kontakton në smeg.al ose na viziton në showroom-in ton pranë stadiumit Selman Stermasi. Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga Oto Për Bank Albania, ti ke lindur për gjërat më dha. Ora 9 Të gjithë që ishën kërë unë i themë që dua ta kemë punën si loj, të udhëtoj gjithë botën e të gërmoj tokën për të zbuluar të fsheta e mistere. Kjorë super, ata mendojnë se talëm, por une kam se rozishtë, dua të bëhem arkeologë. Nëse fëmija yte di që për dëshiron të bëj kur të rritet, ka bërgjusmën e rrugës, tani është dhe ty rajotet andimosht të, andimosh të atsojt deri në fund. Hap depositën Rising Star në Otobankë Albania, brënda muaj qërëshor dhe merë një mil e këdurat nga ne së bashku me interesin më konkurrues të treg prej 3.2%. Otobankë Albania, gjdo fëmi ka lindur për gjërat të më dha. Power and Ben Flash në Top Albania Radio. Kreu i Ministrave Rama do po viziton Kosovën ku po zhvillon një takim me Presidentin Vjosa Osmani. Gjithashtu do të marr pjesë në konferencën ndërkombitare Rrugova dhe Perëndimi në 25 vjetorin e çlirimit, e organizuar nga Lidhja Demokratike dhe Fondacioni Ibrahim Rugova. Pjesa e agjencës është një takim me kryebashkiakun e krye Prishtinës përparim Rama i cili do t'i dorësojë çelsin e qytetit. Nërinë shqiptarë, po i shikojnë gjithë një e më shumë si të përstashme platformat të punësimit online, si pas të dënave nga një portal rajonal në vendin ton, vitin e kaluar ishtë i të mpulsuar në platformat online rrët 15.000 persona. Macedonia, Everjot dhe Shqipria kanë numërin më të lartë të të punësuarve online në raport me popullësin se në vendet të tjera të rajonit. Resultatet para prake të regojnë se partite i qendrës, se liberale dhe socialiste do të ruajnë shumisë në Parlamentin Europian, përfitoria e të djaftës ekstreme, ju dha goditje të brendshme, dhejzve të disa vendeve për fshirë Francës dhe Gjermanis. Zgjedit për Parlamentin Europian nëmbajtën nga data 6 dhe rime nëndë qërëshor në të 27 vendet e Unionit. Qendra po mbahet, por gjithashtu është të vërtet se ekstremet në të majt dhe në të djath kam fituar në bështetje, tha presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen dhe kjo është arsueja përse rezultate vjen me përgjegjësit të madhe për partit e qendrës shtoj von der Leyen e cila synori zjedhjen. Shumisë në Parlamentin Europian me 720 vende pritë të ta formoj sërish partia populore Europian e i qendrës e djath dhe që si pas rezultateve ka fituar 184 për e tyra. Kjo është top Këtu si natyra bënë magjin e saj dhe nasil frutat më të mira, ashtu dhe ne, freskoemi me shje naturale të produkteve. Fruvita, mod, dardh, vishnje, pjeshk apo portokal, si li do frut, a jo në të farun besoj e shtemri. Fruvita, vetëm fruta dhe asja tjetër. Perfekcioni është personat. Do njerë do të tëtë të është që është momente që gjënë jetën vëzë bupër. Ta bëshë botëm frak një të vogoj kër ndjenë milar njerë i tjetërit. Ose të keshë zmarfonin e duhu për të njëmuar potencentrën kryuës është çdo gjë që bën jetën tonë më të mirë. Sepse për ne, perfection është t'ju ofrojmë zgjendje dhe oferta më të mira vazhdimisht. Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Kula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 Përgjënë të gjitha kategoritë, Samsung Galaxy A05S Dual 64 GB për vetëm 11.790 Lek. Shes Electrolux, kosh plastik 7 kg, 30% dulje, 30.990 Lek. Përfitoh nga ofertat e Euro 2024 në shdo dy qanë Glob dhe Online nga data 4 dheri në 16 qërshor. Glob, cilësia është kursim. <të> ta e bastonit nga data 16 maj në kinema Elbasan, Kinema Rozafa, Vlor më 7, 8 dhe 9 qershor, Korç më 3, 4 dhe 5 korrik. Blini biletën në films.topvisional.tv. Wake up, wake up. Mundihni wake up në Top Radio e Top Channel. Hirusha, ikëm ne në balo. Tiri këtu pastro, të se është zhullë shtëpia. <laughs> Mos tja, Hirusha, të kam siel produktet Euromega, do pastro shdo cëtë sa hapën dullë cëtë. E të stani të ikim në balo. Një ga me gjërë produktesh, ku do të mundi gjeni në kohë e cilësi gjithë shka i që pjotëson nevoja të uaja. Euromega, jetë to pasterën. Këto hidhusi ajë me princi. Për më tepër, kontaktoni në 068 200 0175. Imagjino një kuzhinë plot jetë, të mbushur me jehonën e gëzimit që sillen ngjyrat. Kjo është magjia që sill Smeg. Shtëpi në qytet, mal apo bregdet, Smegës Chelsea për të shtuar vlerë çdo këndin e pronën tuaj. Guzo me Smeg. Kompleto një kuzhinë ëndrash me 4 pajisje për 2990 euro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 Imagino për një qastë, familjen të ndër, vite, vite më vonë, të mbledhur rëth një truese, duke ndarë së bashku momente lunturie. Shiko me vëmendje, është truese a jote, truese a që ke plerë në Niels. Në Niels Furniture Design nuk do të gjeshë thjesht mobilje, por dhe prarë ti të destinuara për të qenë piesë e trashgjimisë së familjes të ndër, falë elegante së tyre të pakohë. E anë në Niels Prestige Home. Përfitoni 20% ulje për çdo blerje Niels Furniture, krijuar për të qëndruar gjatë. Përpara jush kosi i ri Tido me disa shihe nga lufra. Kosi freskët e natyral. Tani mund ta shijoni me reçel me copza frutash, me drithra të zgjedhura, në variantin e tij kremoz apo edhe atë me mjalt. Ah, këtë me mjalt na e për lahu Ariu. Esimu ndodhen ndryshe. Të gjithë duan Tido. Tido për këdo. 15 vjet përkushtim për të edukuar profesionistët e rinj. 15 vjet investim me bindjen se ardhme e fëmijeve tanë është këtu. Sot, me 5-10 programe studimi në 4 fakultete, Universiteti Mesdetar i Shqipëris është Universiteti i së ardhmes. Dijë studimet për ekonomi, dretësi, shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Zgjith, Universitetin Mesdetar të Shqipëris. Bashk, ndërtojmë të ardhmen në ndërtesën ekstravagante të këtë piramida e tiranës, aty ku kemi nisur rrugtimin tonë të panajireve. Këtë hemi së bashku me Narea në datat 12 dhe 14 qërëshorë, me panajirin e pronave, shtëpive, rezidencave dhe atyre që flasin gjuën e pasurive të patundshme, agjensive dhe ndërtuësve të krye qytetit dhe jo vetëm. Klik Expo Group dhe Narea, shoshata shqiptare e ndërmjetësve të pasurive të patundshme, sielin Global Relic State Fair, në datatës datat 2 mbëdjet, 3 mbëdjet, 4 mbëdjet qërëshorë. Me befasi shtëpish në ofertë, shmime të negociara, vetëm për 3 ditë. Explore. Discover. Own. Ah, detë, zojqë, aron familje. Kujtimet e fëmjëris më vino për mendë. E kushtjetër mund të mi api këton djesi se sa shtëpia që kam rrë prandetit me Center i 21 Albania. Në thejni në kërkim të pronësuaj të ëndrave, zgjidhni Center i 21 Albania dhe shërbimin e 400 gjendë dhe, gjen dhe profesionistë. Nisëm në 2008 dhe sot operojmë në Tiran, Durës, Sarand, Vlorë, Shkoder me 23 zyra përfajsuese në industrinë imobiliare, ku eksperienca është e jërë zakonshme. Center i 21 Albania. Së bashku, realizojmë ëndra. Një mesaj për ty. Gjej një burri cili të të prek flokët dhe të thotë sa të but janë pa e vënërej që i po prekë qimet në këmbë. Deri sa të gjesh një burt të til, kalon nga klinika Eden dhe gjendë tre platforma lazer e pilimi. Soprano Ice Titanium, Aleksandrit Candella, Saino Shur. Eden Lazer Klinik. Nëse barku juaj dhem, letë jetë nga i qeshura dhe jonë nga të shregullimet intestinale. Kur kjo ndodhë, Më bështetë unë tek enterogermina Në rast që regullime shintenstionale Ofronë miliarda bakterit të njëra Të tila të punojnë në harmoni me trupin Bërë ki luntur, momente të luntura Enterogermina <gjubi> Kutë para përdorimit, lëzoni me kujdesi Udëzimet për përdorimit, nëse konsultoni me farmacisi Nëse mje kuntuaj për rezishtet ose efektet e padëshiruar atë mundshme Matedil, lider në fushën e hidroizolimit, ofron standarde dhe teknologji bashkërore për problemet e hidroizolimit, izolimit akustik, termoizolimit dhe jo vetëm. Matedil është distributor zyrtar i kompanive të mirënjohura ndërkombëtare për një gamë të madhe produktesh në fushën e ndërtimit, me materiale si aditiv kristalin për betonimin e themeleve, materiale hidroizoluese për depote ujit të pijshëm dhe pishinave, llaç riparues për betone i përforcuar me fibra. Na gjeni shumë lehtë në rrugën dythore të autostradës Tirand-Durrës, kilometri Më të dinë, we create chemistry Wake Up Ju pëndisht një Wake Up Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio m Oferta GoTech Electronics, vien m oferta të jashtëzakonshme, në datat 8 deri në 30 qershori. Freskim maksimale me kondicionerin Ariston Inverter 12000 BTU, por vetëm 47990 lek. Televizor Hyundai 43 polç me dizajnin më të ri slim, full high definition, Smart TV WebOS me chime sigur më par, 19990 lek. Bëhuni gati për një verë të paharrueshme me pajisjet elektronike të cilës si më të art dhe çmime më të mira nga GoTech, GoTech Electronics. Më e mira është këtu. Mmm, të shijshme për t'i kombinuar me çdo gjë që dëshironi. Psalli që e hëvë. Zivnici lsin. Cila është krenarija e Suedis, pejsajet mahnitse, kultura ma gjepsëse apo dritat polare? Vanto ju zbulon krenarin që përfajson gjithë mje shtërin Skandinave, elektroshtëpijaket Asko. Gama e frigoriferve, lavastoviljeve dhe furave me performansen më të lartë, si dhe lavanderis me procesin më të qetë, vinë për ju me ulje të dedikuar minus 20% në shorrumin Vanto deri në 20 qershor. Ju mirpresim pran kompleksi Deliorgi për një konsulens të dedikuar. Fil në shtëpi emocionet e kombëtares dhe shio si do ti Euro 2024. Në Glob gjeni me ullje të gjitë televizorët dhe kondicionerët. Smart vë Samsung 55 inch u odë 4K për vetëm 26.900 lek. Kondicioner Fox 12 bëtu 50% ullje 29.900 lek. Në gjithë do dy qanë Glob dhe online nga data 4 deri në 16 qërshorë. Glob, cilës i është kursim.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 Vera fillon me Penty. Zhituni në koleksionin e roba banjove dhe aksesorve të plajit Penty, ku sigurisht ka dishka për të gjithë. Për më shumë adrenalin dhe qaste magjike, zgjidni roba të banjos Penty, perfekte për të gjithë destinacionet. Të punuare me materialet të cilësit së lartë, ju sigurojnë reha ti dhe qëndru e shmëri edhe në aventurat më aktive në uj. Vizitoni dyshanet Penty në qëtë u, Ring, Sheshi Wilson, Durës, Shkoder, ose klikoni në website-in stina .uk. Njeni gati, e po shihemi në plash me pënti! Të gjithë fëmijet kanë nevoj të jetojnë në botën e tyre, të luen, të argotohen dhe të... Ba, ma, a të më gjithë qokolatë? Sa mirë më gujtove, po, kam blerë disa super vitamina me shie kajsie ose qokolate. Usa se si mirë më mi. Ka vit, tabletët përtypshme dhe me shie qokolate ose kajsie plot me vitamina me përthithje të shpejt. Më shumë energji dhe shëndet, për ty dhe për mua, ka vit multivitamins, për fëmi dhe të rritur. Oreksi përloj, s'ka mosh. E gjeni në shdo farmaci. Ju duhet një dhomë gjumi e re, me dizajnin më të fundit, me çmim oferte dhe të jetë gati për tu dorëzuar në banesë? Best Seller është vendi ku mund të përfitoni modelet e reja në 25% ulje, duke shtuar skarë dhe dyshek premium. Best Seller ofron transport falas në të gjithë Shqipërinë. Power FX, the number 1. Flash Aksident në vdekje në aksin Lach, fush mamur, rast rëthorës dytëm më njësit, një person rëjet pas i umbi kontrolin e mjeti që drejtonë të dhe pas dalis nga rruga u përplasme barierën darësa. Viktim beti një 23 vjeçar me banim në bush në eshtë krujes. Grupje e timor po punon për sjarimin e rëthanave dhe shkaku të aksidentit. Freti Beleri, eurodeputat, kryebashkiaku i zgjeturit i Imarës, prej mbi 1 viti në burg për shitblljerje votash në vendoret e Maj 2023, u rendit i tretë në listën e Partisë Greke në Pushtet Demokratisë së Re me rreth 2500 vota. Mbrym në një takim kryetari i PBD-së Vangel Dule i quajti natë të madhe për Imarën. Litur me daljen nga burgu të Freti Belerit, në rast se duhet të jetë i pranishur në këte eurodeputatëve, por muajin e ardhshëm më 16 korrik do të zhvillohet një takim ku Beleri do të ketë nevojë për leje të posaçme për të marrë pjesë. Gazeta Greke prototema dha mesazhin e fitores Sofredi Belerit në zgjedhjet për Parlamentin Evropian në Greqi dhe 26 vendet të Bashkimit Evropian të mbajtura nga data 6 qershor deri më 9 para një ditë më par. Ai falënderoi grekët dhe kryeministrin Kyriakos Mitsotakis si dhe premtoi punë të palodhur si eurodeputet. Parashikimi i motit Sot vendhyri do të ndikohet nga kushtat atmosferike të qëndrueshme dhe kjo si rezultati i masave ajrore të nxehta e të thata me origjinë nga Afrika e Veriut, moti parashikohet i, i kthjellët me vëranësi rada fakta kalimtare në relievet malore në lindje në orët e mesditës. Kjo është Top Albania Radio. Ka kampionë të janë gjithmonë krahas një ri të tjetrit. E më e frustrante është edhe ta përfunduarin me mba Kam dhënë hyrje arbitrit i ri ku me dominimin absolut ka Florian Marku që feston me flamurin kuq e zi B52 gjithmonë krakenari i son kombtare Florian Marku energjia YouTube për të qenë gjithmonë kampion fitoren e mia ja dedikoj flamurit B52 ky është i vërtetë mos harroni por kujtes sigurohuni të lexoni gjithmonë B52 para se të blini premium quality me ngjyrë të zezë dhe classic taste me ngjyrë të kuqe B52 e nërqish përthyëse. Një afton një klik në përmjet aplikacionit Gram Taxi për të rezervuar ustimin tuaj. Sa më shpej për në aeroport? Ose në përmjet nëmërit të telefonit 069-522-222. Gram Taxi, vjen për ju me super ofert, Tirana Aeroport, vetëm një milek. Dizajn ekskluziv nga kashare. I gjithset i ceremonial me 30%-ulje. This is the moment that I'm waiting for Sinalco, pje të gazuara gjermane, shua jetjen Wow, kjo është arsëja pëse Sinalco është vlerësuar brendi shekullit Të gjitha shiet pa mbëlsues artificial Sinalco, cilësi që mund të asheoni This is the moment Tani edhe në Shqipëri Tani që kam një pa pamje më të qartë të tyre, a nuk mëndonë se ka aludime të konstruktivismit postmodern? Mm, doshta, e po, ndihem si këra miftuar të bëhem njësh me dritën. A duhet i fshie dhe nga jashtë? Kornizat e dritareve alumilë i anësopë zatë vogla arti, me seksionet vogla tërthore, tërheqje estetike premium dhe maksimizimin e dritës naturalet hapsirës. Alumilë, ndërtojmë gjithdo ditë për sosë mërië jellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hackson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni një investim të zgjuar. Do të, të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hackson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hackson, dhurojeni komfortin jetës tuaj. Ne Kujdesemi për ju. Mirëmëngjes, o ja pasionuar i pas pushimeve. Je lodhur duke parë miq të tu duke postuar foto në plazh? Ndërsa ti je në punë dhe të ka zën depresioni pushimeve pa bërë pushime? Je duke bindur veten se vetëm dushi në mëngjes mjafton për të freskuar? Por mund të kesh të gjitha! Prenoto tani pushimet, blej të gjitha rrobat e plazhit. Skelek, s'ka problem. Mos i thyej parimet për para. Credo.al të financon në 15 minuta, vetëm me Credo.al. Sot kam shkuar të ki një falëtror, dhe më falë. Jita jote ka shumë nevoj për modë. Hmm, në modin tëndë doli një yllë. Yllë ytë yll, shkëqen vetën me modë, dhe shuria po të pretë. Falleve mund të mos i besosh, por modë mundesh. I mbushur me qokolatë perfekte modë. Spullo lumë të rinë tënde me modë. Perfekcioni është personal të keshë zmarfonjën e dur për të ndjemuar potencialit të nkryuës. One Albania, rishitës zyrtarë me mbi 120 modele dhe qmimet më të mira gjdo muaj. Tani, iPhone 14 ga 61900 lek kombinuar me planet One Ultra në rjetin më të mirë mobile, certifikuar nga Omnitele. One E jam e ne në një të tim në kohë. Imagino për një qëstë, familjen të ndër, vite, vite më vonë, të mbledhur rrëth një truese, duke ndarë së bashku momente lunturie. Shiko me vëmendje, është truese a jote, truese a që ke blerë në Niels. Në Niels Furniture Design, nuk do të gjeshë thjesht mobilje, por dhe prarë ti të destinuara për të qenë piesë e trajshgjimisë së familjes tënde, të ndër, falë elegante së tyre të pakohë. En in a Mills Prestige Home. Përfitoni 20% ulje për çdo blerje Mills Furniture, krijuar për të qëndruar gjatë. Keni dëgjuar për Flo Shoes, dyqanin më të madh të këpucëve në të gjithë Shqipërinë. Flo ju fton të ecni bashkë, duke ofruar super çmime në markat më të mira të këpucëve në treg, si Lumberjack, Kinetics, Polaris dhe US Polo. Duko mir, ndjehu aq më mirë në rrugë, zyrë, palestër apo shtëpi. Për kampionet e vegjël, koleksioni i këpucëve Spider-Man dhe Frozen ju pret për të hedhur hapat e parë drejt suksesit. Na vizitoni në Tag, QTU, rruga e Kavajës, Shkodër ose klikoni në websajtin stina.al. Florë, Flo. copuz për të gjithë familjen.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 This of the day. This of the day. Eminem. Hudini. This of the day mund të thohet nga Hamleys. This of the day. Hey, and did you ad you? I gjete dyqanin Hamleys tashmë vetëm një klik larg. A jeni gati të eksploroni dyqanin ton virtual? Le të fillojmë. Nga pelushet e but, deri të kukullat Barbie, PSZ-at Lego, Jelly Cat, Marvin's Magic, Play Mobile, LOL, Candy, Nerve e shumë të tjera. Përfitoni mbjopertat ekskluzive dhe eventet më emocionuese që Hamleys organizon. Vizitoni fashen e internetit në www.hamleys.al dhe porosis një online lotë dratuajat të preferuara. Ndishë një qdo dirë, live, live from Tirana. Top Radio, live from Tirana. The hottest artist, interview live. Interviews. But why don't you ask me? What do you want to do with you? What do you want to do with you? Live from Piranhas. So energy, get them done. Best music for people on the moon. Come on, take control of me. Live your everyday knowing that that matters. Live from Piranhas.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 Bazishtë heroja jam e princit. Për më tepër, kontaktoni në 068 200 175. Të kesh një emër është e thjeshtë, por ti japësh vlerën që i takon. Duhet punë, mundë rezultate. Me ton ne i kemi dhënë vlerën që i takon Klinikës Diva, sepse jemi ata që bëjmë ndryshimin e kërkuar me cilësinë e dëshuruar. Vetëm në Klinikën Diva gjendetën pajisje me inteligjencë artificiale, Body by BTL, Axion EMSculpt Neo, Emface për trajtimin e fytyrës dhe trupit, tonifikimin, formimin e muskujve dhe eliminimin e celulolit. Adresa: Rruga Ismail Qemali 7 në Ish Block. Për konsultat mjekësore kontaktoni në numrin. 0617 26 00000 000. DIVA Të meritosh e mërin që ke. Kampion i ofertave As Electronics zbret në fushë. Tet deri 30 qershor, ku në gjithçka, deri në 55% ulje. Për jeton emocionet e Europianit me televizor Samsung 50 polë 4K Ultra Definition Smart TV, 31% ulje, kushton vetëm 30900 lekë. Ku kampion, merr me 43% ulje frigorifer kombinat Ocean Total No Frost Air Fresh Technology Inox, 50 garanci për 37900 lekë. Kondicioner Ocean 12 BTU Inverter Eco Mode, klasë energjisë A+ ose 20% ulje për vetëm 38900 lekë. Ky është europiani ofertave. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Këjo veshje të trendit të momentit vetëm me koleksionet e brendit Tezenis. Tezenis ofron koleksione rregutuese, plot stil dhe ngjyra për çdo familjen. Zbuloni koleksionin e rrobave të banjes me materiale të rehatshme dhe ngjyra të përshtatshme. Koleksioni Tezenis swimwear ju pret në digjital dyqanet në Tag, QTU, Ring, TopTani dhe Sheşu Wilson. Ai gjetoni me Tezenis duke krijuar veshje të reja për çdo okazion. Për para jush, kosi ri tido me tisa shien nga lufra. Kosi freskët e natural. Ta një mund të shioni me reçel me të sobë za frutash, me dritrat e zgjedhura, në variantin e ti kremoz, a po edhe të me mjaltë. Ah! Këtë me mjaltë na e përlauar ju. E si mund të ndoëthën dryshe. Të gjithë duan tido. Tido për këdo. Më mirë të dish, apo të kesh? Êshtë më mirë të dish,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 Hard work, made easy. Vera më e bukur se kur, po vjenë. Te dini pse? Sepse, Max Optica vjenë me ullje deri në 50%. Po po, ullje deri në 50% në të gjith koleksionin e syseve të delit dhe optike. Nuk e keni ndenë se qfar po unë bisni nga koleksionet e fundit të brandeve botrore më prestijose. Da incitoni të përfitoni deri në datë 3 vjetë qërshorë, në të gjithë rjetin e dyshaneve Max Optica dhe online në maxoptica.com. Max Optika, Max Your Vision. Radio që shikohet, Top Radio. YouTube, YouTube. Top Top Top. Channel. Melody TV, Top Radio. Live from Tirana. YouTube Albania Radio. Live from Tirana. Design ekskluziv nga kashare I gjithsetit ceremonial Me 30% Dita duket më e bukur Kër mba një orë Enzo Atini në dorë Enzo Atini Design Italian dhe mekanizm zviceran Bli online në website-in ton Enzo Atini.all Në rjetët tona sociale Ose në dyqanin ton fizik Tek Shishi Wilson, Tiran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 Ne, tek Gjirofarm, kemi të rëzhguar traditën shëkullore të jugu të Shqipëris në prodhimin e kosit. Vashdojmë të sielim edhe sot të njëjtin kos kremos dhe me shijet të pasur, pasi as gjë nuk andryshuar që atëherë, as natyra e mrekullueshme dhe as dashuria dhe pasioni ynë. Gjirofarm, kosi i vërtet tradicional nga jugu i Shqipërisë. Më zipoj presh pushimet e verës. Ku do shkojmë këtë vit? Ti e di që çdo verë fantastike fillon në Jumbo. Bobo, i more të gjitha produktet? Çdo gjë në listë. Por edhe nëse kam harruar diçka, e porosisim online. M, hmm, pas kemi harruar pishinën dhe karriget e plazhit. Porosit edhe disa lotra të tjera. Erdhin porosia. Çdo verë fantastike fillon në Jumbo. Na viziton në dyqanet tona ose porosit në jumbo.al gamën më të gjerë të produkteve verore me çmimet më të mira. Jumbo, bota e buzqeshjeve. Nëse barë ku juaj dhemb, le të jetë nga i qeshura dhe jonë nga të shregullimet intestinale Kur kjo ndovë, më bështetë unë i tek Entero Germina Në rast të shregullimesh intestinale, oflonë miliarda bakterit të mira të tila të punojnë në harmonimet tukri Barë ki lumtur, momentet të lumtura Entero Germina Ha <laughs> ha ha këtë para përdorimit, lëzoni me kujdesi u dëzimet për përdorimin, nëse konsultoni me farmacisi nëse mje këntuaj për rezicet ose efektet e padëshiruar atë mundshme. Black Diamond Hotel, zjerohet edhe në dërmi në një dimension të ripran detition, një destinacion eksklusiv, me cilësi dhe profesionalizm, Black Diamond Hotel dërmi vjente ju me një gamë të gjërë shërbimash dhe aktivitetesh, ku do të gjeni një restaurant modern, lounge bar, sal konferencesh, pishin, spa, sauna, jacuzi, palester dhe plajnë privat për të përjetuar një eksperiencë unika. Rezervo një tani në numrin 0679 80 28 002 për një poshërbimash dhe një një një një një një një një një një një nj Pushim të paharrueshëm në Black Diamond Hotel Dërmi. Pjesë në seri 2000. Ndihni çdo ditë Live From Tirana. Live From Tirana. Eto balbano radio sot ku Në nëndingele. Nëmërët, i prima. Të nëjëre të ambashtenë, si koordina, i nështë përtyru në stupendo Tiro, ke Bastet da Sajetë. Nga 14 qeshori, kampionati europiani futbolit në Top Albania Radio. Paso Euro 2024, qëto dit, ora 14. 14. Lori kafe, të bën verë në akull, me kapucino dhe makjato. Kula, kula, kula, kula. Dhe pas rrugës e gjatë, kësul kuqja më në funda rritit e kështëpia e gjyshes, pa e ditur se në vend të saj, ishte ujku. Erë dhe bëj bi! O, gjyshe teke, gojën kështu madhe! Për të të putur ty, bia ime! O, gjyshe teke, dua kaçë të më vaja e jete të përqafoi bija ime ju s'e sekë dua kaçë të lu moya jam depiluar me lazer te Kate bijaiva wa dua jeten duketja ime wow, duke Kate vendi ku edhe uiku qi menë ndëron telefononi ose shkruani në whatsapp në numrin 06820622 argëtou përmes aplikacionit digital nga kudo që ti ndodhesh me përmbajtjen më të pasur televizive të kanaleve ikon, me filma, programe për fëmi, shqip, dokumentar, bashk me librarine i jash zakonç me video on demand për të pare shiuar gjithë shka ku ti dëshiron. Abonohu në paketën familjare me të shmimin e ofertës për vetëm 8.900 lek në vit, në faqën zyrtare digital.l, si dhe në gjdo pik të autorizuar shqitje. Digital. 20 vjet, pjesë të familjes. Mix and Max, tre shërbime në 1, kombinuar dhe përmirësuar për ty. Zgjidh Mix and Max Smart Unlimited apo Premium dhe komuniko pa kufi me çmimet më të mira, sepse për ne perfeksioni është të përmirësohemi vazhdimisht. Na vizito në çdo dyqan One, Ready One, Together në 1 për ty.